Значення в товаристві остануться на ціле життя. І ти якраз того сказати Марійці не хочеш, не хочеш прикласти руки, щоб рятувати наше родове ім'я. Не хочу брати на свою совість ще одної трагедії в нашому роді. От що». Грахвиня встала, добула шафи спори з шиток, і, показуючи його графою, говорила – це записна книжка мого покійного батька Коли б ти прочитав її, то побачив би Що значить не з голосу серця а З матеріальних понук Мій батько був нещасливий І моє життя теж далеке від щастя І брат мій, і тітки Ти знаєш, як вони скінчили Чому ж я тоді маю ще й Марійку Тручати в цю саму глиб В цей вир життя, з которого так важко Виплести на чисту тиху воду Поговори з нею Дякую тобі, відповів граф Адольф, і собі встаючи та кланюючися злегка. Дуже тобі дякую, дорога кузина, від себе, від наших предків, і від імені цілого нашого роду, котрий, як бачу, докотився до берега пропасти. Тільки без злоби, Адольф, без злоби. Не можеш вимагати від мене того, що противиться моїм переконанням. Не вимагаю. Я тільки пригадував ті обов'язки, котрі на тебе вкладає рід і походження, а коли ти не слухаєш моєї пригадки, то, може, послухаєш нашого родинного з'їзду, котрий треба скликати, щоб наше родове гніздо не пішло в непокликані руки. Себто ти грозиш мені? Так тоді знай, що погроз я найменше боюся я не дівчинка, котру можна перестрашити родинним з'їздом. Кажу тобі рішуче, що ніяка сила в світі не зневодить мене поступати проти моїх переконань. А загальна опінія? Ти, може, й не знаєш, як дивиться наша сфера на теперішні паньківці. Не чула, що балакають наші вороги про тебе, про доктора і так далі. Хочеш, щоб і на Марійку впала така сама тінь, в котрій прийдеться їй нидіти до самої смерти? Пройди світ, думає по-своєму, мені байдуже. «Що хтось там говорить про мене? Для мене важне, яка я в собі є, у своїй власній свідомості. коли я зважаю на чиюсь опінію, так хіба на опінію тих людей, з котрими доводиться мені ближче жити і працювати, я хочу, щоб народ не поминав мене злом, а іншим турбуюся стільки що щотирічним снігом». Вона говорила чим раз скорше і голосніше, хоч як хотіла здержати свій гнів, і з кожним її словом – Обривалася земля під ногами графа Адольфа, йому здавалося, що зсувається у пропасть. Всі його плани, всі його надії валилися, як дімки з карти. І граф Адольф вийшов з рівноваги, затинаючись, згикуючись на кожню а він не говорив, а мало що не кричав, так ти гадаєш собі, що на твої диватства нема вже жодного способу, що в паньківцях раз на все розпаношаться всілякі доктори і Хмельницькі і ціле те товариство, що обеславлює наше родове гніздо». Адольфе, крикнула графиня Ані слова більше, бо вийду з цієї кімнати Ти забуваєшся з ким говориш Обиджаєш не їх, а мене Добид я не привикла і не потребую привикати Відклич свої слова Граф Адольф отямився Це жінка, а до того ж господиня дому Що він зробив? Пардон, промовив схиляючи голову додолу Я дійсно забувся Жаль, говорить з мене, жаль Знаєш, що таке жаль Прости «Чи знаєш ще яке бажання?» «Ти знаєш мої бажання?» Графиня мовчала. Граф Адольф не знав, що йому робити, нав'язувати розмову наново чи прощатися. Вибрав останнє. «Потім, що зайшло, між нами мені остається тільки одно – попрощати графиню». Він клонився і вийшов. Графиня сіла при своїм столі й очі закрила руками. Годинник видзвонив 12-ту годину – Слухала, ніби перший раз чула, як він б'є, потім встала і відчинила вікно. Повіяло зимним. Воздуху, свіжого воздуху, свіжого воздуху, бо тихати важко. По розмові з графом Адольфом Хмелинський казав запрягти коні і поїхав до доктора. Виїхав бічною брамою, щоб не бачили в палаті. Був ясний зимовий день. Сухий сніг лежав на полях, мороз, аж санки свистали. Дивився на сліди, які звірина поробила по полях Зайці, лиси і сарни Зайчі сліди такі поплутані, як гадки в його голові Але одна йшла просто Йому годі лишатися в паньківцях Коли б не графиня, покликав би графа Адольфа на двобій Але тут ні, не може жінкам робити це і прикрости А може не зважати ні на що й ні на кого Порадиться в доктора, зробить, як він скаже